بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما لم نعلمتنا انك تعلم العلم الحكيم اللهم علمنا ما انسا وانسانا من رب العالمين صلوه وثناءيطقدوا somente Allahu Jallalah nekjem slavi i hvala onlika kolika je noga velicina i koliko Nekaj je salavat i salam na njegova poslanika imenjenika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallim Na njegovu časnu poruđi su svoje sahabe i sunje koji ga slijede dosledno do sudnjega dana Ehlen u meh, ehlen u marhaban bikum, dobrodošli u još jedno naše druženje sa Allahom unđella u ala knjigom Kur'an Dakle družimo se s komentarom Allah je subhanahu wa ta'la knjige Kako bi smo saznali šta nam naš uzvišeni gospodar prije svega poručuje, kako bismo radili po tome, postupali po tome, kako bi, inšallahu teala, Allahom dozvolom na se spustio se kimet, smiraj, alloha milost, kako bi se moleki nadvili na ovom našem skupu i kako bi nas Allah, djelala, sve spomenuo kod sebe, na uzvišenom skupu, posebnom skupu meleka i kako bi, inšallahu teala, prije nebole ustanemo, Allah, subhanahu teala, prostio nam grijehem da ustanemo sa ovog mjesta čisti od griha uz Allahovu dozvolu dakle nastavljamo s komentarom Sure Ali Imran Sure Ali Imran otprilike je proteklo je tri predavanja iz komentara Sure Ali Imran došli smo do jeli, 14. ajeta nemojte nikada zaboraviti u vidu dakle, povodom koga su ovi ajeti objavljeni tako dakle, da ste dakle, bolje da razumijete razumijete i komentar ovih ajeta dakle, povodom delegacije iz Nađerana kršćana koji su došli Allahovom poslaninku sallallahu alaihi wa sallam nakon toga počela je da se objavljaju sura Al-Imran i neki ili 30-40 ajeta objavljeni su povodom dakle, pa vidjeli ste da u dobrom dijelu Malte ne u svim ajetima do sada Allah subhanahu wa ta'la spominje jedne i druge Spominje dobre i loše Spominje vjernike i nivjernike Kako bi ta delegacija uzela i vrita, Kako bi uzela pouku Kakvi da budu Da li da ostanu na onome na čemu jesu Ili da se prihvate onoga što Allah Obećava svojim pokornim robojima Pa ako ste Ako se sjećate dakle u zadnjem ajetu Allah subhanahu wa ta'la spominje Kad kane lekum ajetun Fi fjetin Dakle nima oni imaju ja dokaz svi imate jasan sam dokaz u dvijema skupine na no? skupinu koja se borila na Allahov putu i drugoj nevjerničkoj skupini dakle Allah subhanahu wa taala spomni im na takav znači imate ja dokaz koga Allah subhanahu wa taala ono je ajidu Allah subhanahu wa taala hoće pomagaje svojom pomoći nakon toga Allah subhanahu wa taala kano I dakle, to bismo smo mi trebali koristiti u svom obraćanju ljudima, u svom pozivu, u svom razgovoru s ljudima, spominjati jednu i drugu stranu. I jednu i drugu stranu dodamo, jer Allah je dao čovjeku razum, da odabere ono što je bolje, ono što je bolje za njega. I mi bismo trebali dakle koristiti tu metodu, spominjati dobro i zlo, kako bi čovjek odabrao ono čemu je dobro za njega. Allah subhani wa ta'la i dalje je nastavda, pa kaže u 14. ajtu, زين للنا حب الشحوات من المساء والبنين والقناطير المقطرع من الذهب والفض والخيل مصّون المسّون والعمام والحرض ذلك م الحياة الدنيا والله عده حن معاب. الوت ويبش است. Ljudima su uljepšane strasti prema ženama, muškoj djeci, dakle sinovima, tovarima, prevelikim tovarima, zlata i srebra, posebnim konjima, koji su se, kao što će doći u komentaru, o kojima se posebno vodi briga, koji su određeni za posebno životinjama, hajvanima od toga, dakle, najčešće što se spomni, jesu deve, stoka, krupna, sitna, krave i ovce. i također ljudima su uljepšane strasti prema zemljoradnji, harf. Plodovima koje izniču iz zemlje, prema zemljoradni, dakle i onoga što proizdjelazi iz toga, dakle prema plodovima koje oni siju. Kaže, dunja. To su uživanja na dunjaločkom životu, u dunjaločkom životu. A Allah, kod njega se nalazi najljepši povrata odnosno oni koji se vraćaju Allahu kod njega će naći najljepše. Pa ovdje Allah subhanahu wa taala spominje jednu skupinu ljudi i pred kraj ajeta počinje s drugom. Na govještava da bi u sljedećem ayetu 15. majtu spomenu drugu skupinu. Pa kaže ljudi namas hubb shahawat. Ljudima su uljepšane strasti ili doslovan prijevod ljudima je uljepšana ljubav ka strastima pazite ovdje dakle koliko je Kur'an precizan nije rečeno padalje nabraja Allah subhanahu wa ta'la prema ženama, prema djeci nije rečeno ljudima je uljepšana ljubav za ženama za djecom, muškom djecom za zlatom, za srebrom već za strastima da ljudi strastveno vole žene mušku djecu zlato, srebro i što je spomenuto. a dakle velika je razlika. Jer onaj koji voli ženu, voli dijete, voli i metak, eli i ono što je spomenuto. I na što ta ljubav ima svoju granicu. Ta ljubav ima svoju granicu. Kada dođe nešto što je vrijednije od njih, ostavite se toga i da će prednost onome što je vrijednije. Međutim, kada čovjek strastveno voli ženu, kada voli djecu, kada voli i metak i ono što je spomenuto, onda će sve drugo da žrtvuje za to. Zato, dakle, ovdje govor nije o dobroj skupini ljudi, nije o dobrim Allahim robojima, već oni koji strastveno vole spomenuto i sve drugo žrtvuju za ovo. Samo da dođu do ovoga Sve će drugo žrtvovati Čak će žrtvovati vjero Čak će žrtvovati Allaha subhanahu wa ta' ala. Ali zašto? Pogledajte Rečeno je uljepšano je Ljudima je uljepšana Ljubav prema strastima Dobro, ko je uljepšao Allah subhanahu wa ta' ala. Dobro, zašto Allah Zašto je Allah ljudima uljepšao Da bi ljudi bili Kako smo rekli Ovo nije govor o dobroj skupini Da bi ljudi bili nepokorni Da bi ljudi Čak Allah, Allah u vjeru žrtvali zbog ovoga Allah subhanahu wa ta'la je uljepšao Da stavi ljudan ispit Allah subhanahu wa ta'la je ljudima uljepšao Ovo Stras za spomenutim Pa neko se odaziva Tome i žrtvo je doista Allah u vjeru za spominuto Dok drugi Allah kod njega se nalazi Ono što je najljepši Ono što se bude vraćao Allahu Kod njega će naći husn, ono što je bolje od toga Dakle, imaju drugih koji neće žrtvovati, koji će voljeti, spomenuto, kao što je Allaho poslanik sallallahu alaihi vseman, kao što su boli od nas, daleko, voljeli žene, voljeli ime i tako, nešto od dunjavnika, međutim nisu voljeli strastveno. Ima dakle onih koji to vole strastveno i sve će žrtvovati da bi postigli ovo spomenuto, dok drugine ima to svoju granicu, zna se koje preči, zna kome se daje prednost ukoliko dođe do sukobljavanja i dakle, ovo spomenuto žene djeca, u glavnom Benin ili tako, kad se kaže Eulad Eulad, onda obuhvata i mušku i žensku djecu, arapski termin, dok kad se kaže Ibn, misli se na sina, Benun, ili dakle u ovom, ili u objektu, u padažu objekta dakle Benin, ima dakle znači ne muške djece je su ženska djeca zašto ovdje prije svega zašto su spomenute žene prije svega strasti za ženama zato što su ljudske strasti najviše okrenute prema ženi i zato što je žena najveće iskušenje za čovjek kao što vam poznato Selef je govorio da mi uđe šeitan i da boravi šeitan sa mnom u sobi lakše bi se borio s njim i izdurao njega I nadhrovao u njega, nego da mi dođe žena. Povejao je se za sebe. Da mi dođe žena. I kao što vam je poznat hadisu, jasnom hadisu, kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kod Buhari, kod muslima, i za sebe nisam ostavio veću fitnu, veći iskušenje za ljude od ženi. I za sebe nisam ostavio veću fitnu, veći iskušenje za ljude od ženi, za muškarce od ženi. Pa dakle Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo ono za čim ljudi najviše žude strastveno vole pojedini i otprilike po tom redoslijedu. Pa dakle prvo su spomenute žene. I vidimo ovdje dakle da čovjek strastveno voli ženu, da će sve žrtvovati da dođe do te ženi. Zašto? Da se s njom a, potpomaže pokornosti? Ne. Već počesto oni koji strastveno vole ženu, ne vole svoju ženu. I ne vole u braku. Već dakle, uglavnom mi to mimo brak. A dakle, ušćenji harame. Zatim, sinove. Onim koji strastveno vole sinove, ne da bi se njima pospomagali u hejru, u dobru, već da bi se oholili, uzdizali, jeli, veličali sa tim sinojima. Kao što je bilo poznato u predislamsko doba, u doba džahilijeta, da su se ljudi hvalili, hvalisali muškom djecom, Ako bi im se rodilo žensko dijete, snabivali bi se ono što su pripisivali Allahu, je li tako? Da je Allah subhanahu wa ta'ala, esma laki Allahu vadia. Zauzubillahi ta'ala. Zašto ženska djeca su malaiki? Kćeri. Allahu kćer. Nauzubillahi ta'ala. Pa kada bi se nima desilo ono što pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala njihovim se lice, pomračio kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje suru Zo hrufi, nekim ili drugim surama. Ne, znali, ne bi znali što da rade da li da se kriju od naroda poniženi ili da to žensko djete živo zakopaju u zemlju takav je bio odnos prema ženskoj djeci a prema muškoj sa muškom djecom su se hvalisali dičili, koji ima više sinova on je bio bolji, ne bio ugladni zatim Allah subhanahu teala spominje zlato i srebro i to dakle velike gomile Jel, kako Allah Jalla Lala kaže wal qanatir il muqantara qanatir je množina od qintar qintar, kaže se stotinu tovara qintar je stotinu tovara zlata ili srebra kako je spomenuto, zlato i srebra, stotinu tovara a qanatir je množina od qintara da možeš misliti još il muqantara kako se to reko, punih, prepunih ne stotinu tovara već mnogo više od toga od zlata i srebra čovjekovo oko najviše sjaja doživljava zlata i srebro jeste dakle ima i drugih imita kako i su vrijedni ali zlato i srebro posebno je leko čovjeku zatim Allah subhanahu wa taala spomeni konje i u ranije vrijeme i i mi smo to donekle zapamtili također konje su bili simbol veličine oholosti. Kad se kroz čaršiju, Ha vozilo u kočijama, pa posebni se vozili. Nije mogao svako da se vozili u kočijama, nego, dakle, to je bio nerak. I posebno, dakle, oni koji su imali metka, oni se vozili dok sirotinja njima pripada kraj puta. Kraj. To se uzdizalo. Tako je bilo i ranije. Dakle, konji su bili simbol bonusa, simbol nekakve veličine, jeli, oholosti i sl. Međutim, ovdje kaže... Dakle, konji koji su posebno za to... Odgrajeni, za to korišteni, obilježeni. Al muselvome jeste, dakle, obilježeni. Doslovan prijevod obilježeni. Dakle, posebno u tu svrhu pripreman. Posebna briga i pažnja posvećena... posvećena njima. Ogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje konje, zatim spominje ostale hajvane, ostale. Dakle, u to vrijeme... I do skorašnje vrijeme predno su imali konje, zatim ostali, ostali hajvani. Dakle, deve, poznato nam je iz hadisa, da sa dunjalukom cijelim porede se posebni hajvani. Da je dunjaluk vrijedan, toliko su vrijedni određeni hajvani. Koji? Iz kojeg hadisa? Trljene deve, je li tako? I od jednom rjevajtu je došlo, a, kada je trebalo da bitka ha? na hajvaru, da je... Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam a, Poduži, poduži događaj Prelijep za isčitavanje Kada je uveče Dakle uoči bitke Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam Klanjao namaz I rekao Zasigodno sutra ću dati raje Sutra ću dati barjak Čovjeku Koga voli Allah i njegov poslanik I koji voli Allah i njegov poslanik Allah će mu dati fatah Pobjedu na njegovim rukama Allah će dati pobjed na njegovim rukama pa kaže svi su, niko nije spao treba se odmrza bitko meće jel tim kaki Allaho poslanik s.a.v. Al rekao dajem barjak na njegovim rukama Allah će dati pobjed međutim to nije ne ni vrijedno prvog spomenutog Allah ga voli i voli ga poslanik i on doista voli Allaha i Allaho poslanik pa svi su proveli, probijeli noć u razmišljenju koje je taj sam ja šta imam kod sebe da me Allah Fani, pa su ustali utro na sabah poslanik sallallahu alaihi sallam kada je predalo selam počeo da se proteže, nakon što se okrenuo počeo da se proteže i traži jeli, osobu tu, a pa Omer radi allah također se proteza tako <laughs> <Da> kaže Omer <Umare>. međutim <laughs> pita je gdje je Ali ibn Ibn Tavid, gdje Alija gdje Alija radijallahu alaihi pa je rečeno da se žali na oči, da je jeli, imao bolu očima, pa je rekao da dođe i od Allaho poslani, sallallahu alaihi salamu, je priucnuo u oči i prestala je bolu njegovim očima, zatim mu je dao barjak i rekao, id, polahko, sve dok ne dođeš na njihov teren, zatim ih pozovi, jeli, da posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Mohameda Allaho je pozvani. nakon toga je rekao, Da Allah svojim sebebom uputi samo jednog čovjeka bolje ti je od stada crvenih deva. U drugom divaju tu stoji bolje ti od cijelog dunjavog. Ili bolje ti od onoga što sunce obasja. Sunce obasja cijeli dunjav. Dakle, vidimo ovdje poseban, posebna dakle, vrsta tih hajvana koji su se vrednovali. U to vrijeme bile su, bile su deve. Bile su deve. Zatim, dakle, ostala stoka. Zato Allah subhanahu wa ta'la ovdje ispomni vol an'amu kao što znamo, je lima sura u Kur'an Kerim, jelekini. Nakon toga je rekao al je lima ljudi koji strastveno vole taj posao i ostaviće i namaze i ostaviće mnogo šta zbog dakle tih usjeva, zbog plodova, pogotovo kada dođe vrijeme berbe, kada dođe vrijeme skidanja. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Zalika ta matā'u hayati dunya. Zalika matā'u". A dakle, to je uživanje al hayatı dünyan na dünyanskom životu to je dakle uživanje na dünyanskom životu dünyaluk eto i kod nas koristi ta riječ dunja dunja ima dakle ova riječ više značenja ona život koji je prijat hm? e, e, ima dakle i ona je značila onoga koji je prvi a herit drugi Ahirid će doći kasnije Dunjauk Ima također značenje onaj koji je prezren Ahirot je Posebno vrijedan Slično dakle kod nas Po našem je onaj koji je donji Dunja onaj koji je donji Zato se kaže to je Uživanje U ovom prezrenom životu Na ovom prezrenom životu Na životu koji je prezren Koji je donji Koji je manje vrijedan ili koji nije nikako vrijedan. Koji ni nikako vrijedan. Dakle, makar se sve ovo objedinilo u jednom čovjeku. Dakle, imao i žene koje je strastveno voli. I sve je dao za njima. Ima i sinove, i dičice njima. I zlata i srebra. Kantare, doline. I sve ima, sve prolazno. svetu manje vrijedno. Kod Allaha subhanahu wa tila ništa to ne vrijedi makar čovjek da ima dakle sve ovo otići od njega, to će on otići od toga. Ili će izgubiti prije kasnij, on spomijenu to ili će on otići ostaviti to nekom drugom na uživanje. Izalike na tavl to je uživanje na ovom donjem životu, na ovom dünyamskom životu, na ovom prezemnom životu. Wallahu findehu husnul A Allah kod njega je najljepši povrata Kod njega je najljepši povratak Odnosno kod njega se nalazi ono najbolje Ono najljepši I pogledajte kako Allah subhanahu wa ta' spominje Prvo što spominje Ha? Ne, ne, ovo reće Allah prvo spominje sebe Pa ono što je kod njega Allah prvo spominje sebe Pa onda spominje nagradu Jer je što bitnije Allah blizina kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje jeste da je rekla Rabbid mi li indeka bejten fil dženn primjer vjednicima je žena faraona koja je rekla gospodaru sagradimi kod sebe kuću u džennetu sagradimi kod sebe kuću u džennetu Allah oblizina to je nešto dakle najvrijednije a i opet i you ono know što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno je vrijedno i zasigurno je Naj, najljepše pa dakle neke koristi iz ovih kuranskih ajta ili iz ovog kuranskog ajta dakle vidimo mudrost Allahovog subhanahu wa ta'la uljepšavanja spomenutih stvari žena, dakle da su ljudima uljepšane strasti prema ženama prema djeci kako bi Allah subhanahu wa ta'la jel sve nas stavio, stavio na ispit jer da nije tog iskušenja da nije uljepšavanja zla praktikovati vjer, vjeru bilo bi lahko i svi bi se pozivali da vjeruju i svi bi vjerovali. Kako bi se moglo provjeriti ko je doista jeli, jakog imana, ko je doista vjernik, nam ima iskušenja. Kao što je poznato, jel, i fitna, fitna, kad se jel, spominje i obrađuje taj termin, spominje se primjer željeza i hrđe, da je fitna, iskušenja, da su poput, dakle, željeza koji se stavi u vatru, da pa se, dakle, ona jeli hrđa da spadne sa tog jeljeza, da se i kod nas se kaže jeli čovjek se u iskušenjima kali, jeli kao što dakle i željezovate zatim dakle iz ovog kuranskog ajeta možemo shvatiti da onaj koji strastveno ne voli spomenuto on se ne kori, kori se u ovom ajetu onaj koji strastveno voli žene voli djecu, dakle i sve drugo žrtvo je, čak dakle i Allah vjeru žrtvo je za, jeli spomenuto dok dakle onaj koji voli normalnim granicama, dakle, određenim granicama on se ne kori Zašto? Zato što je Allaho poslanik Alihi Salat, on je rekao hubbibe ilajem in dunjakom en misalatid, meni od vašeg dunjavuka učinjeni su dragim, učinjeni su dragim žene i miris. Jel, I slično. Posticao ovaj, je, je li tako, zbog čega se islamski učenici razilaze? Posticao ovaj je na brak. Učenice razilaze, da li je vajib, da li je vajib, fard obove za ženiti se, ili je dakle samo sunnet, ili je samo ili sunnet naprotiv, dakle, većina šerijotskih tekstova došla je u naredbi, došla je u imperativu, jel'i, i slično. Uglavnom, dakle, to nije pokuđeno. Naprotiv, dakle, čovjek treba da to voli, međutim, strastveno ne. I vidimo, dakle, koliko, koliko je Kur'an precizan koliko su kur'anski termini precizni. Kada kaže, ljubav, strastvena ljubav. Ljudima je uvješena strastvena ljubav prema ženama jer ja, doista čovjek sve što čini od greha čini to iz strasti on dakle voli svoje strasti prije svega strasti, strasti govodi do toga kako kaže Ahmed ibn Ali al-Maqrizi u svojoj knjizi koja je najbolja knjiga napisana iz tevhidu dakle iz tevhida koji govori dakle tevhida obožavanja Allah subhanahu tila dostojnosti njegove dostojnosti da se jedinom obožavanja te judi do torhila dakle čovjek koji obožava lažno božanstvo ne obožava njega već obožava svoje strast strast od njega traži ne ide se pokori Allahu subhanahu wa taala već mu strast drugog boga on obožava svoje strasti a ne dakle dotično božanstvo zatim vidimo da Allah subhanahu wa ta taala ovdje u spomenutom a ayetu spomnje ono što ljudi većina ljudi ili dakle odrezeni skupina ljudi najviše voli strastvani, noviše voli žene, djecu, jel, islično. Allah subhanahu wa ta ta'la, jel, spominje, po redu. I vidimo, jel, ovdje, da žene mogu biti fitna za nas. Da djeca mogu biti fitna za nas. Da djeca, naša djeca, mogu biti iskušenje. Kada nisu iskušenje Kada se, dakle, sa svojim djecom i oni sa nama, svojim roditeljima potpomažimo u dobro. A ako se budemo uzdizali sa svojom djecom, ako se budemo oholili sa svojim djecom, onda je dati to iskušenje iskušenje za nas. Zatim vidimo i prepuni tovari, dakle zlata i srebra, vidimo dakle da ljudi, pa skupina ljudi, koliko god da imaju metke, voljela bi da ima još više. Dakle pun, ne, te ga još pretovari. Još ga pretori. Ima pun tovar, ne, prepun, hoći još, jeli, ljudi voli Više. I vidimo, jel'i, zašto su se, subhanallah, i brećeliki, zašto su se Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, ponajviše odazivali njegovom pozivu, ko? Sir Masih. Nisu bili iskušani imetkom. Nisu bili iskušani imetkom, da ga vole, da se ne mogu odvojiti od njega i sl. Zašto će Sir Masih ući u džennet prije? drugih jel'i? zato što su je li i obračun svakako lakše položiti, ali i zbog dakle ove stvari što se prvi odazivalo što su bili stari u islamu. Zatim vidimo dakle ovdje evo, savjet Allaha subhanahu wa upozorenje svima nama da ne žudimo za ovim stvarima jer su to prolazna donjaču uživanja, da su to uživanja na ovom prolaznom životu, na ovom prezernom životu, na ovom je li, životu koji će jeli za sigurno protjikom dakle nije vrijedan nije vrijedan toga. Izalika enta hayatitul. Dakle to su prolazna uživanja na ovom na ovom svijetu. Međutim kao što rekao koliko čovjek to strastveno ne voli voli dakle određena njeri to treba da voli radi Allaha subhanahu wa ta. ta'ala. Dakle čovjek Ima svoju djecu, ima svoju suprugu, ima svoj imetak, dakle treba da to voli, da se brine za to radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I sve, dakle ovaj Kur'anski ajed također indirektno nam govori da čovjek sve što ima na dunjanu, sve što posjede, sve što radi, da to treba da bude radi Allaha subhanahu Ne, radi svojih strasti. Ima dakle skupina koja to voli radi svoje strasti. I sve će žrtvovati radi tih svojih strasti. Dok ovamo čovjek, vjernik, treba dakle da sve to pocini Allahu subhanahu wa ta'la. Da dakle to čovjek voli iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'la. Kada bude volio to iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'la, brinu se o tome, jer kada dođe pitanje da treba da to založi, da ženu, djecu založi za Allaha, Allahu vjeru, neće se dakle nimalo, nimalo jeli, dvoumiti. Ili i vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje upisuje taj dunjaovski život. Da je on donji, taj dunja, je li umanjujući mu vrijednost, kako bi vjernici shvatili vrijednost ahireta, kako se ne bi vezali za za dunjaolok. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o toj drugoj skupini: Kul, a unbiukum bi khairi midhikum. Rații, hoćete li da vas posebnom viješću obavijestim onome što je za vas bolje. Kul e o nebivukum bihajirimin zaliku. Koji uče arapski jezik i znaju da je vijest, u arapskom jeziku najčešće se koristi termin haber. I kod nas je ta riječ prošina, haber. Međutim, ovdje koristi se dakle druga riječ, nebe. Imamo također jednu soru u zadnjem, jel i zadnji džuz, po njoj je dobio nebe prevodi se kao vijest. vijest. Došlo je nebe u Avim, i Avim je dakle velika vijest, ali nebe, sama ova riječ posebe, ima dakle značenje velike vijesti. Posebne vijesti. Dakle, ovo o čemu ću vas obavijestiti, hoćete da vas obavijestim, ovo je posebno. Posebno dobro za vas. Mnogo, mnogo bolje od prethodno spominut. Zašto se vjerovijesnik zove nebija o to što je došao s posebnom vješću od Allaha subhanahu wa ta. Je li, Pa, qul e bi khayri min zalikum. Hoćete li, da vas obavijestim posebno s posebnom vješću onome što je za sve vas boljotor? Pa kaže, lilladzine taqal za one koji se budu bojali Allaha. Inda rabbihim jannat, opet, kod njihova gospodara Učekaju ih bahšč, ko njihova gospodara, opet. Dakle, ublizini njihova gospodara. Ier, arsia, iznil jennat firdausa. Allah iznad arsa. in ataka vnagin, Allah subhanahu wa ta'la blizu jennat Ya. Ainda rabbihim jennatun tajri min tahtiha l'anhar. Dakle, dakle, Za one koji se budu bojali Allaha kod njihova gospodara čekaju ih džennatske bašće kroz koje teku rijeke. Džennatin teđri min tahti helenharu. Ima neko da uči arapski jazik. Taht. Šta znači taht? Ispod. Ispod. Ispod. Ispod čega? Kako prevesti ovaj divajta? Za one koji su budu, koji se budu bojali Allaha. Kuniha va gospodara inda darobim jannatun tajri min tahtiha. Jannes ke bahch ispodom. Ha. Kud, e, e kuda kakše, kakše tačisto, čitali smo opet džarnski kuda će teći? Ispod zemlje? Kako rista ko bude tekla ispod zemlje? Ako će teći, teći, tek budeš ubarčis, sedio i podigao noge ispod svoje noge teku. Pore tvoje kuće teku. Reke će teći kroz dženeckke bašće, neće imati korita da teku dole niže, nego gore teku na površini na površini, dakle ravno sa, sa bašćom, ne dakle da ima korito svoje nema korita, ko poplava, ku bojica kada ide, tako će biti dženeckke rijeke, doći komentar halidine fiha u njima će ostati vječno o ezvađu motohara i imaće čiste žene o ridovanu min <hladine> Allahom i Allahu o zadovoljstvu. Zadovoljstvo od Allaha, Wallahu basirun bila ibad, Allah dobro vidi sve svoje robove. Dakle, reci, hoćete li da vas posebno gdješće obavijestim za ono što je belje za vas? I vidimo odmah na početku, Allah subhanahu ta'la ukazuje na vrijednost toga, kada kaže reci. Poslanike, sallallahu alaihi sallam, je bilo za da dostavi cijeli Kur'an. I one ajete koji ne otpočinju sa kul reci i one ajete koji otpočinju sa reci. Međutim, svi oni ajete koji otpočinju sa kul reci ukazuju na njihovu posebnost. Dakle, posebno ovo treba da do, kažeš. Go, treba da dostaviš cijeli Kur'an, da pojasniš cijeli Kur'an, a posebno dakle ovo. I također, pratite Kur'anski ajete gdje se kaže nama, na mi kažem pulu amen na bila. Recite mi vjerujem u Allaha. To je neka to je nešto posebno da vjeruješ u Allaha subhanahu wa taala isključno. Dakle kur'anski ajeti koje počinju sa kul reci ili recite ukazuje na važnost onoga što treba da se kaže. Zatim poglavlje kaže sa posebnom vjeršću da da se I također treće što ukazuje na posebnost što će poslije doći jeste pitanje. Reci hoćete Hoćete da vas obavijestim? A kada čovjek te pita i poslije ti kaže, ono što ti kaže, više, bolje, čvršće će ostati pri tebe. Zapamtit ćeš zasigurno bolje. Pa pogledajte, dakle, Allah subhanahu wa ta'la sa nekoliko načina ukazuje na posebnost onoga što će poslije doći. Dakle, sa onim što je bolje bolje za vas, nije rečeno za tebe, ovog ili onog za sve nas, za sigurnost, za sve Allaho robove rogove najbolje ono što se nalazi kod njega i trebali bi svi Allaho i rogovi da traže ono što se nalazi kod njega a ne dakle da se vježu za prolaz na dunjavuška sresta međutim ko doista traži samo to što se nalazi kod Allah lillevinet tako za one koji se boje Allah ovaj lam lillevinet Dakle, lam dolazi posebno, lam, el Pa kada se spoji, onda je li-ledhine. Ovaj lam li je spojen sa el Ovaj lam li ima značenje dostojnosti, istihkaka. Reci, hoćete da vas odavije s tim posebnom viješću o onome što je bolje za sve vas. Međutim, dosto su toga, nije svako. Li-ledhine tako. To je posebno pripremljeno I dostani su toga Oni koji se boje Koji se boje Allaha wa Koji su bogobojazni Što znači biti Bogobojazan Kažu postaviti zaštitu Između sebe I Allaha je kazne Kako? činjenje onoga što je Allah naredio Ostavljajući ono što je Allah zabranio Ko je bogobojazan Onaj koji radi što je Allah naredio ostavi ono što je Allah zabrani također postoji druge definicije da čovjek bude pokoran Allahu radit po Allahovom svjetlu odnosno znanju koje je došlo od Allaha i tražeći seba nagradu kod Allaha i da se ostavi griješenja po Allahovom znanju dakle onako kako je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala bježeći od Allaha i kazni uglavnom dakle da čovjek postavi pregradu između sebe i Allaha je kaznen činjenjem onoga što je Allah naredio ali kako? Iskreno radi Allaha i dakle cilj samo klanjati samo postiti a ne imati čist ispravanje dakle to treba bude radi Allaha i ostavioći ono što je Allah zabranio kako? opet radi Allaha subhanahu wa ta'ala dakle oni koji budu takvi a doće dakle opet ajeti spomniju se osobine bogobojasnih u sledećim ajatima lilladine taqavu ainda rabbihim opet kod njihova gospodara kod njihova gospodara, u blizini njihova gospodara. Za oni koji budu bogobojazni u blizini njihova gospodara čekaju ih džennet. Čekaju ih bašće. Džennet je bašća. Čega? Najčešće se tako je prevodi kao, jel, bašća. Džennet, ima li još neka riječ slična ovoj riječi? He? Arabska, natalnika riječi, slično ovoj riječi. Minjal džinnati vednas, jel'leko kaj minjal džinnati vednas. <gled> Uteče se Allah od džinnata i ljudi, jel. Ja, dakle džinni, minal džinnati, dakle minjal džinnati, a džini su skriveni. Dakle ne můžemo ih vidjeti. Tako ozir, dženni. još neka, riječ. Tako našto, druša srce, tako se čuo. Nešto. Džan. Ha? Džan, jel, tu je reč, jel, ja. turska, turska, turska. turska. turska riječ. Jako? Anio, ne, genet, jin, ima genin, genin je plod u majčinom stomaku. Vidíš, žena je trudna, ale vidíš, lutačku nekomne, nijes, si ima. Genin. Za to se krvi, že genet je báhča, koja je prekrivena, prekrivena i sakrivena Dakle, báhča, koja se nevidí od krošňatých stábala stabla sa svojim krošnjama ogromna stabla sa svojim krošnjama prekrila su, sakrla su od pogleda ono što se nalazi onotre doslovom privod i ovdje je došlo džennat množina džennat jednina džennat množina dokaz da kod Allaha subhanahu tele postoji mnogo dženneta za svakog posebno za svakog posebno bašća poseban džennat Jer svakome od vjernika Kod njih su različiti stepeni Za svakog vjernika su različiti stepeni Za svakog od vas nalaze se stepen I nisu dženneti isti Za svakoga I također postoje dženneti Koji su od zlata Postoje dženneti koji su od srebra I sve što je u je od zlata I sve što je u njima je od srebra Dakle kod Allaha postoje Nije dakle jedan džennet Nije jedna džennetska bašća Dakle, mnogo, mnogo tih dženetskih bašće. Pored kojih, doslovno prijevod, ili u kojima, kroz koje će teći dženetske rijeke, kroz koje teku dženetske rijeke. Dakle, njih kod njihova gospodara, oni koji budu bogovazni kod njihova gospodara, čekaju dženetske bašće kroz koje teku rijeke. Ne ispod kojih, Kako bi je neko doslovno preveo Ne, e, dakle, kroz koje teku Dženeckke rijeke Ispravno je li, kroz teku Nije u redu da se kaže kroz koje će teći Jer Dženeck postoji Dženeckke bašće postoje A Allah subhanahu tala sve to stvorio I kroz njih teku Dženeckke rijeke i sad Kroz njih teku rijeke U suri Muhammed nalazimo Opis tih Dženeckih rijeke tako, Četiri vrste To su rijeka od čistog meda, vi od kraja počeli rijeka od, od rijeka, rijeka od vina koje je opija i rijeka od neustajale vode dakle Allah subhanahu wa ta'la u suri Muhammed jeli spominje djennet, jeli primjer dženneta koji čeka vjednika pa spominje džennetske rijeke zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta'la spominje opet tu, a to je halidine fiha u njemu će ostati vječno dakle ne bojite se u tome će te uživati vječno nije kao zalike na caula hajati dunija to je uživanje na prolaznom ovom dunjavučkom prolaznom životu ne. već halidine fiha u će te ćete ostati vječno u Njemi će ostati vječno nikoji se budu bojali Allaha ko njihova gospodara čekaju i džeminske bašće pros koje je teklo rijeke u njima će ostati vječno hm. nakon toga uazvađu mutahara I imat će, dakle, čiste žene. Dakle, prvo kuća, kao što i kod nas, jer ljudi kaže, čekaj, prvo mora imat kuću, pa onda se onda ženiti, jelite. Kuće, mjesto gdje će boraviti, nakon toga žene. Dakle, ono, duševno uživanje, dakle, smjeraje, što bi čovjek rekao, siguranje, imam mjesto, imam plac gdje ću biti i ostati vječno, nakon toga treba mi da uživam tu, ne mogu vola sam. Adem alihi sada sam, nije mogao sam, iako je braju u džanetu, a treba čovjeku, Allah subhanahu tera spomne, dakle uživanje nakon toga. Sledeće uživanje, a zvađu mu tahara. Međutim, može li čovjek živjeti sa ženom bez bez kuće? Hm? Trebalo bi da može. <laughs> Trebalo bi da može. Jer žena bi trebala da ruku pod ruku sa svojim mužem. Gdje on? To je ona. A ne da traži stan pače on da uda ti jele. Ja. Zato Allah subhanahu wa taala ovde spomine od manjak veče uživanja. Pa prvo spominu džennenske bašçe, nakon toga veče uživanja žene, i kaže al zevadum mutahhara, čiste žene. Čiste žene od čega? I od telesnih manjkavosti i od ne znam, duhovnih manjkavosti, ako se može reći. Duhovnih manjkavosti. Dakle, veče žene u džemnetu snalaziti ono što snalazi žene na dunjaluku. Nema hajza, nema ni falso, nema porođaja, nema, ne znam, znoja i ostalog. Dakle, što sve nas na dunjaluku snalazi? Nit dakle, ha? Nema ljubomore. Nema ljubomore. Dobro, je drugo. Niti, dakle, ima svađe, niti ima ljubomore, niti ima zavisti, jel? Nema. Ništa od toga. Jel? Žene u svakom smislu bit je li čiste bit će čiste onaj koji bude imao ženu na dunjaluku, bude vijednik bude vijednica, ta njegova žena će biti i žena na ahiretu je li tako, to će biti njegova žena na ahiretu, ona žena koja se bude dva puta udavala više puta se udavala, pa bude da je imala na dunjaluku više muževa postoji razilaženje, ali kod islamskih učenjaka koji je njih muž na ahiretu Ako da dakle, to budu vjernici, u svakom slučaju. Pa kažu zadnji, dok drugi, drugi kažu da ona izabere. Da ona izabere koji je bio bolji prema njoj da ona sebi izabere. Dobro, ona koji bude imao visi žena. Ha? Više Onaj koji se ne bude nikako ženio, niti ona koja se bude nikako udavala. Dakle, nije na dunjavu koju imala muža, nije se udavala, niti on nije se ženio. Šta će biti On bira, ali od koga bira? bira, bira, bira. <laughs> Dobro, care, trebaš da zaroviš Urije. Čekaj, možete toko? Kaže se, dakle, onaj koji se ne bude ženio, kaže učenjaci, onaj koji se ne bude ženio, biraći od onih koji se nisu udavole. Znači opet daš kvalit. Malo, ustani pa tu kameru, ok, Nek se zna. kogu. <laughs> I dakle, one koje se ne budu udavale birat će od onih koji se ne budu ženili. A onih ah, najbolje zna. Dakle, da je to gajb. A ovo je dakle govor učenjaka. Tako kažu. Dakle, to je. Ne da dalje pričat. Napašćite me. <laughs> Pogotovo žene. E, svaka žena će biti kraljica hurja. Al tako? Svaka žena vjernica. Vjernica će biti kraljica hurja. Iman će hurje. Kad se kaže da će... E, dunjavska žena vjemca biti krajica hurja dakle to znači da će ona imati hajde da kažem pod svojom rukom spominje se 70 hurja da će to biti njena posloga a ti koji budeš muž takve zene vjemce to će biti tvoje to će biti tvoje a spominje se dakle da opet ti 70 hurja imaju svoju poslugu svaka od njih ima pojednu pa tako ženu i ženu 70 i 80 i računaj oni koji imaju da tu nastavi ispa ti ispaće se belo je da laj podmost dali allah subhanahu wa taala kaže ha khalidin fiha oni matije vječno bore Imaće čiste žene Zatim nakon toga Dakle Spomnije manje uživanje Zatim veće uživanje Zatim najveće uživanje U ridvanu min Allah Allahov zadvojstvo Zadvojstvo od Allah Oni koji se budu bojali Allah Čini li ono što je Allah naredio Radi Allah Ostavili ono što je Allah zabranio Radi Allah ko njihove gospodara čekaju džanetske bašće kroz koje je tekuo rijeke u njima će ostati vječno neka se ne sikiraju imaće čiste žene i za to bit će zadovoljstvo Allah Allah'ovo zadovoljstvo je kako stoji u suri Tevbe 72. ajetu nakon što Allah s.a. sličan način spomnio živanje u, u džanetu kaže wa riduwanu minullahi akbar a zadovoljstvo, Allah'ovo zadovoljstvo je veće od svega toga A vi imali još veće od Allahovog zadovoljstva? Slično. Slično, jel, kada se spominje žudnjan za Allahom, je ja li vam poznato to, malo akajtski, akajtski, žudnjan za Allahom postoje 400 ljudi. Oni, koji niti voli Allaha, niti žude za Allahom. Na vjednici. Oni koji vole Allaha, ali ne žude za Allahom. Vimali takvi? Oni koji vole Allaha, ali da žude za Allaha, ima, džahili, neznalice. Bošnju reći, ja volim Allaha. Ali za Allaha i što je Allah propisao, nema ga navati. Oni koji žude za Allaha, što je sad četvrtoj Arabi? Oni koji vole Allaha i žude za Allaha, što je četvrtoj Arabi? Dobro, dobro, to je. Što je zar ima četvrtoj? Oni koji ne ti Allah, ne žude za Allah. Oni koji ne Allah, ne žude za Allah. Oni koji ne voli Allah, žude za Allah. Ima četrto. Šta bih moglo biti? Šta staje žude, ane pa? Ano pa tmožek. Ha? Šta? Ima četrto. Ima četrto. <laughs> <laughs> Ona koji voli Allah, žudi za Allahom i žudi za susretom sa Allahom. Ne, mogu i reći, oni koji žude za susretom sa Allahom. Ne moram spominati ono to. Oni koji žude. Ima ljudi koji vole Allaha i žude za Allahom. Saznali su, upoznali su svoga gospodara i žude za Allahom. Allah mu kaže bil sad umro? Gde još malo. Ali ima dakle ljudi koji vole Allaha, žude za Allahom i žude za susretom. Što prije da se susretnu sa Allahom? osirna deređa zato je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobio Allahov za ovu žudnju ila liqa'ik podari mi šavk šavk je za susretom s tobom da žudim za susretom tako je ovdje dakle Allahov zadovoljstvo ima spomeno je neko ima dakle veći od toga Allahov zadovoljstvo jeste doista vrh ali ima iznad to je gledanje u Allahovu to je dakle najveća blagoda u džennetu da Allah bude zadovoljan s tobom jeste kao što je rekao, kao što će reći Allah subhanahu wa na svodnim danom kada uđu svi stavnici džennetu u džennet svi stavnici kada se smut, ubije zakolje da će Allah subhanahu wa reći jeli daje svoje zadovoljstvo i nikada se danas više neću rasrditi ali tako dakle, veća blagodat toga jeste da idu vjernici da gledaju Allahu subhanahu wa taala klemento klemento nakon toga kaže Allah subhanahu wa taala bil ibad Allah dobro vidi i Allah dobro zna bil ibad došle al ibad al hm? warbukum jaziku iza je Instagram kisol butnost Allah vidi sve svoje robove Odnosno, Allah vidi i ove, sad spomenute, koji se boje Allaha i one koji strastveno žude. Allah vidi sve i nadzire. I onima koji se boje, dakle, Allah vidi ko se boje Allaha subhanu tala dajemu, drenete. Allah vidi ko strastveno žudi, i dakle, onaj prethodni Ajit ko strastveno žudi za ženama, strastveno voli žene i ostalo djece, Ajit direktno ukazuje da njihov za ušetak nije hvale dostojen. Jer Allah kaže, ono što je kod Allaha je bolje. Ono što je kod njihove gospodara, to je za sigurno bolje. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'la vidi sve nas. I oni koji se boju Allaha subhanahu wa ta'la i oni dakle koji se ne boju, koji će žrtvovati Allaha i Allahu vjeru za ono što strastno vode. Pa dakle, neke poruke i polke iz ovogajte. Vidim dakle koliko je vajno ovo što... Sadrži ovaj Kur'anski ajed. Allah subhanahu wa ta'la otpočinje, jel' ukazuje na to bitno sa tri. Otpočinje, kul reci, zatim, e un da vas obavijestim posebnu viješću i također, jel' pitanje. Zatim u ovde, kao u prošlom predavnju smo spomenuli, iz ovog ajeta se jasno vidi da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rob, Allaho rob, i ništa ne zaslužuje da se obožava. Ne ima, dakle... <kuh> tog prava da se obožava. Allah subhanahu wa ta'la jedini taj. Allahu um naređuje, reci, dostavi, prenesi, ti si rob kome se naređuje. Kao što je, ja objavljam kur'anski ajet, kuli inima ena bešerom mislukom, reci, opet reci, nekaznaju znaju, znaju a i drugi neka znaju, inima ena bešerom mislukom. Ja sam čovješ to opet vas. Ja sam čovjek poput Dakle, Allaho je poslanik, sallahu alaihi wa svemi dio Zatim vidimo koliko Allah subhanahu wa ta'ala vodi brigu o svojim robovima, o vjernicima. Pa im spominje u prethodnom ajetu, dakle, nevjernike, grešnike, koji će žrtuvati sve za ono što strastveno vole. Zatim govori vjernicima bolje, nemojte da puštate svoje oči prema onome što oni imaju od žena, od djece, od imetka i... i, i ono što je kod Allaha to je za, za sigurnu bolje kod. Allaha. Zašto? Zato što je ovo prolazno, ovo će proći, a ono što je kod Allaha khalidin fiha, ono će ostati ostati vječno. Zatim vidimo dakle kako Allah subhanahu wa taala je po nas podučavao. Spomni jedno, spomni drugo. Pa također postavlja nam je pitanje, hoćete li da vas obavijete s tim je islečno. Zatim vidimo ovdje ne bi u kumbiheirinim zalikama. Reci, hoćete li da vas odavijestim posebno odavijestim ono ne što je bolje za vas? Ovo, ono što je bolje za vas je samo jezičko značenje. Suštinsko značenje, ono što nikako biti u suštini, ne. Ne možete reći da i ono dobro, ali ovo je bolje. Ne možete reći je dobro, ali ovo je bolje. Ne. Dakle, ovo je jedinovrijedno. Samo se, dakle, u jeziku poklapa. Samo, dakle, to je isto jezičko značenje. Dakle, u jeziku ne može se reći drugačije ali dakle u suštini ne može se nikako porediti ne može se nikako porediti ja. zatim Allah subhanahu wa ta'ala na vakav način postiče sve nas da žudimo za onim što se nalazi, nalazi kod njega kada kaže inda za onim koji se budu bojali Allaha u blizini njihova gospodara kod njihova gospodara <clears throat> zatim vidimo dakle pojašnjenje dženneta i vidimo dakle koliko su vrijedni dženneti ono što ukazuje najviše na njihovo vrijednost je blizina Allaha subhanahu wa ta'la ta to je čovjek u blizini Allaha subhanahu wa ta'la ta malo u se nalazi tako u čemu se nalazi neće da spodnije primjer zatim vidimo iz ovog kuranskog aeta da će vjernici na svaki mogući način živati, na svaki mogući način imati sigurno mjesto uživati sa lijepim ženama u tom mjestu, u tim bašćama za koje kažem, jeli, prekrivene su stabljima, krošnj, njihovim krošnjama dakle, to su stabla, voćke, koje će jesti i piti, zatim, imaće jeli rijeke, piti, imaće žene, uživaće dakle, i tjelesno i duševno, i također zadobiće Allahovu subhanahu wa ta'la za bojstvo. na sve moguće načine, uživaće dok oni ne vole samo žene, kad izgube strast za ženama ostavljih. Da. Ostavljaju i alih prohkeve spoljni organe i ostalo. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava: "Ko su o oni vraća se koji se budu bojali Allaha. Ko su to bogobojazni? Koji su to koji se boja Allaha? Oni alledine jequlun rabbana innana amena. Oni koji kažu: "Gospodaru naš, mi dajsta vjerujemo." Oni koji kažu svojim jezikom i je ubjeđeni su to svojim srcem. Jer vjernici vjernici su oni koji vjeruju svojim srcem, ubjeđeni su jer, u svoje srcu i to govore jezikom kada je riječ o govoru kada je riječ o govoru onda dakle kada se kaže oni koji govore podrazumijeva se dakle i srce i jezik dokaz za to je također sure al-Baqara waminan al nasi man yaqulu amanna billahi wabil yawmil akhir wama um, hum bi koji govore vjerujemo Allahu i u posljednji dan ali oni nisu vjernici kako nisu vjernici kako su oni ovo je govor o navcima koji jednom govore a govore srcem govore jezikom pa, dakle vjernici govore srcem jezikom Oni koji kažu eladinu El koji govore ربنا inna amanna oni koji kažu gospodaru naš mi doista vjerujemo fa šel lana ovdje fa je sebije kako se kaže razlog zato nam on prosti naše grije ovdje dakle čovjek vjernici se sa svojim imanom sa imanom dozivaju svoga gospodara ima iskrenu vjeru Allahu subhanahu wa to je to kako se kaže jeli približavaju se Allah-u subhanahu wa ta'la i tražu oprost svojih grija kada čovjek upućuje dovu prije dovu bi trebao da učini neko dobro djelo ili da njegove dovu prethodi neko dobro djelo namaz, sadaka ili dakle da na ovakav način, jeli spomene svoju vjeru, svoj iman pa dakle ovdje oni gospodaru mi doista vjerujemo zato nam uprosti naše grije također ovdje je rečeno rabbena gospodaru našu Doista mi vjerujemo. Značenje doslovno mi smo vjernici samo to među tebe. Mi doista vjerujemo, Gospodaru naš, samo pomoću tebe. Da se dakoj čovjek ne ozholi. Mi vjerujemo, Gospodaru naš, pomoću tebe. Zbog tebe. Ti si nam to dao da vjerujemo, da budemo vjernici. Falu virla na dobrota. Također još jedan dokaz da se možemo uzholiti svojom vjerom i imanom. Oprosti nam naše grijehe. Pa Mano oprosti naše grijehe. Vjernik makako ma bio vjernik i magrija bio bogobojazan, ovdje sada govoro o bogobojaznim robojima, koliko god postavljali pregre, pregrada između sada i Allahove kazne koliko god činili dobrih djela morat će činti loša djela neće moći u potpunosti se loše klanti loših grija oprosti nam naše grije oprosti nam naše grije međutim, kako oprosti, što znači oprosti nekoliko puta sam spomnio ovdje što znači oprosti nam naše grije gdje, kad, kako magufiret magufiret oprost znači sakrivni moj nas osramatiti na sudnjem danu kada nas budeš špitao i za malo i za veliko i za dobro i za loše za to loše nemoj da obejaniš nemoj da obzdaniš i nemoj da nas obračunavaš za to nemoj da ta naša loša djela ti naši, naši grijesi utiču na naš ishod to znači oprost Kada tražimo da Allaha subhanahu wa ta'la oprosta, znači da Allah subhanahu wa ta'la sakrije te naše grijehe i da, dakle, ne obračunava. Sakrije također na dunjavuku, da ne obznane među ljudima. Tako, griješnici smo, griješimo. Na ovakav ili onakav način, pa molimo Allah subhanahu wa ta'la i na dunjavuku i na ahiretu da ne obznane te grijehe na dunju aluku obznani i sutra na heretu da nas ne obračunava zato. To znači dakle opres grija. Kako se prenosi u prijetljivnim narodima Beno Israela je bilo kada bi počinili grijeh. Čak među četiri zida. Niko ne bi znao na vratima bi osvanulo koji je grijeh počinio. Ispisano. Allah je dao. Bilo bi ispisano na vratima, bilo bi ispisano kući taj i taj i učinio taj i taj, taj, taj. Pogledajte, dakle, koji je rahmet, koja milost Allah subhanahu wa ta'la premano. Fogu filna zunubina waqina azabina i sačuvaj nas jehennemske vatre. I nas jehennemske vatre. Dakle, oprosti nam te naše grihe, sakri ih, nemoj na naš ishod i sačuvaj nas jehennemske vatre. I dakle, ovdje, fogu filna zunubina. Čovjek bi trebalo da tražio oprosto za svoje grihe i i velike i male čovjek da se kaj za velike i za male grije, dobro za velike je poznato zašto se za male, kada kako se mali grijesi mogu oprostiti <tosim> činjenim dobrih dijela je li tako? može li? činjenim dobrih dijela mali grijese opraštaju dok veliki grijesi samo te dobro a je te bi samo cilj da se oprosti grijesi ili ima nešto više od toga imam nešto veće od toga, možeš li još profitirat? A, eto je tevba. Dakle, male igrijezi se opraštaju, brišu dobrim djelom. Inmel hasenat yudhidna Do Doista dobra djela, brišu loša djela. Međutim, tevbom male igrijezi se pretvaraju u dobra djela. Zato tako dakle, treba čovjek da se kaje za male igrije. Ne samo za velike igrije. Veći za malih griha, što učinio od malih griha, treba čovjek da traži taubu, da se kaja Allah subhanahu wa ta'la, da traži oprasta. Kako bi mu Allah subhanahu wa ta'la oprostio? Illa men taba wa amena wa amila salihin, fa ulaike i ubedilu Allah se Osim onoga koji se pokaja, općanik je rečeno, neza mali malih, za veliki griha, za sve griha. I bude činio dobra djela, je li? Bude vjera u činjado dobroj delo, Allah subhanahu wa ta zamijentilo loša djela dobrim delima Vakil na oba nar i se čo u nas jahannemski kazni Zatim, dalje, usledajem ayet Sadamna Ištom pojašnil opet As-sabirin, wa s-sadiqin, wa al-qanitin, wa munfiqin wa al bil-ashar Opet u sabina, ono je se istinski boje Allaha Koe kod Allaha čeka yugennemski bašček, koje tako rijeke koji će uživati u čistim ženama i koji će zadobiti Allahov zadojstvo. Dakle, oni koji govore jasno obznanju gospodaru, mi vjerujemo. Gospodar, naš mi vjerujemo. Međutim, vjerujemo samo zato što se nas ti upotio. Mi to ne bi smo mogli svojim rukama da budemo opođeni. I mi se ne ohvalimo, već tebi se zahvaljujemo i molimo gospodaru da ostanimo na ovome. I tražimo da nam oprostiš naše grije. Da nas sačuvaš džahemijamske vatre. Zatim, a sabirim oni koji su strpljivi. Oni koji su strpljivi. Oni koji su strpljivi na pokornosti Allah, koji su strpljivi to je Bog bojanstvo, odnosno činjenju dobrih dijela ostavljanju loših dijela i koji su strpljivi na Allahove odredbe To je dakle ono što je čovjek potreban je li, da bude strpljiv na činjenju pokornosti ostavljanju nepokornosti, grijeha i onoga što ga zadesi je li, od Allaha subhanahu wa ta'la od odredbe وصادقين, i oni koji su istiniti oni koji govore istinu a istinke ili istinno ljubivi su odmah nakon koga? nakon vjerovjesnika zato je suddik Ebu Bekr radijallahu talu odmah nakon svih vjerovjesnika dakle nakon vjerovjesnika dolaze suddikoni, oni dakle koji su istinke oni koji su istinke u svojoj vjeri koji su prihvatili svoju vjeru istinto iz ljubavi prema toj, prema toj vjeri zatim os-sabirine, os-sadiqine ul-qanitin, ul-qanit, jeste onaj koji je ustrajan u dakle, oni koji su strpljivi na toj bogobojaznosti koji su istiniti u toj bogobojaznosti oni koji iz ljubavi to čini istinu ljubiv, dakle, iz ljubavi su pokorni i ostavljaju ono što je, je. Ono što je taj, zabranio, oni koji su ul-qanitin, oni koji su ustrajani u tome ul-qanit, postoji mnogo definicija a dakle, jedna od najsve obuhvatnije onaj koji je ustrajan u tome ustrajan u toj pokornost Olnom fe oni koji udjelju svoga i medka u voljmu togofirrine bilaha. oni koji dobrono početkuje rečeennom fogfirljae do nobena.proste naše gr grehe, zašto opbec sa se spomin kvar poseobbno rime voljnost stagofir bilaha. oni koji tražje opprosta za svoje grehe predzoru. Pred dzor. Takkaj to I najbolje vrijeme za traženje oprosta, kada Allah subhanahu wa ta'la se spušta na ovu dunjanočku nebo i kada pita ima li nekoga, traži oprosta da mu oprosti. Jer? Pa dakle, nakon klananja vitrna maza, nakon klananja nučnog maza, vitrna maza, od posebne osobine vjernika jeste da tada, traže, da tada traže oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'la. I nekoliko poruka i povuka iz iz ovadva Kur'an Dakle, od osobina bogbojaznih Allahi robua je se da obzdane iman u Allaho subhanahu wa ta'ala i da priznaju, da je to Allaho oblagodat, Allaho oblagodat prema, prema njima. Da se ne uznose tom vjerom, da se ne uznose tom vjeru, da se ne hvališu, da budu zahvalni Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, uh, za vijenika potrebno je da vijenik traži oprosto za svoje grije. Jer dakle, nema nas Nema čovjeka da ne grije. Trebamo oprostiti od svoje grije i trebamo oprostiti spasa od džehenmijske vatre. Dakle trebamo dovit. Allahu subhanahu A čovjeka kada dovi, treba da zna šta dovi. Dakle treba te obratiti pažnju na ove četiri stvari. Kada čovjek dovi, treba da zna šta dovi. Treba da zna kome dovi. Dakle da zna šta dovi. Da, kada učiš dovu da znaš. Ako učiš na arapskom, poduči se obavezno dakle prijevode te dovi. I Allah subhanahu wa ta'la kako je došlo u hadisu ne prijma dolu koja je pravučena iz nemarnog srca ne znaš što učiš samo na hrnički, formalno učiš ne znaš dakle tvoje srce ne prati jeli tvoje reči zatim dakle da znaš kome doviš, Allahu subhanahu wa ta'la da znaš ko je Allah subhanahu wa ta'la da znaš da je sve u njegovim rukama da je sve u njegovej vlasti da nema prepreke za njega da sve što ti je potrebno ne vazi se kod njega Da sve traži zbog toga kod njega. Da je Allah subhanahu wa ta'la lahko. Sve da ti da, što god trebaš od njega. Kada bismo svi, kako je došlo vaadi i prvi, i zadnji, i ljudi, i žini, stali, i svi zatražili od Allah subhanahu wa ta'la i dao se ima od nas. Što god tražimo, to ništa ne bih majliju u njegovu vlast. Nikoliko, kada se spusti igla u mora, ili kada se povuče igla, pa vidite, hoće li što ostati na toj igli. Tolika Allah vlast. je Allah subhanahu wa ta'la zatim. Da znamo, što god čovjek više dovi, Allahu subhanahu wa ta'la daje, Allahu draži i da je Allahu bliži. Da je Allahu draži i da je Allahu bliži. Da to dakle, jednik bi trebao što više dodovi. I četvrta stvar, što god više bude dovio, Allahu subhanahu wa ta'la da će biti ponizni prema Allahu subhanahu wa ta'la. Odnosno, dakle, kada uči dovu, da znam šta uči, da znam kome uči, Da se time približava Allahu subhanahu wa i da time traži poniznost. Islam sklučenici posebni Ibn Qaym rahimahullahu ta'la i drugi govorili bi Makar nam se dova i ne uslišala Voljeli bismo da potreje ovo naše stanje kada dovimo Allah? Stanje poniznosti, skrušenosti. To življavanje Allahu je subhanahu wa ta'la blizini. U kakvom se stanju tada srce vjernika narazi mi bismo poželjeli da ono potraje, makar nam Allah i ne dao ono, ne dao ono što tražimo od njega. Allah pripada najuzišeni primjer. Kada ti treba nešto posebno, a tu se nalazi kod nekoga na Dunjavku, i znaš da ti može dati, i znaš da je nekog srca, da ti vrlo lahko može dati. Plakat ćeš oko njega kruž i dan i ha? To dvoravate se i, i, i. bit će posebno stanje, neće biti daj, ako ješ, ako moraš odjavati. ne. On ti jedino može dati niko drugi, taj čovjek, tu se nalazi samo kod njega, a znaš da je široke ruke, drežljive da ruke, dajste, a? Oko njega ćeš, Allahu pripada najizušeniji primer. Allah može sve da da i bez ikakve te gobe, to njemu ne je potrebno. Može ti vrlo lahko dati, zato dakle treba da, na ovakav čovjek, način treba da traži to od Allah Subhanu Tala, dakle ponizno, iz ljubovi Jeli da se približi svome gospodame zatim ovi kuranski ajiti su potvrda postojanja jeli, vatre i sačuvaj nas čehenimske patnje dakle vidimo ove osobine vijednika koje je Allah subhanahu wa ta'la podcrtava posebne osobine bogobojaznih jesu da su oni strpljivi da su oni istiniti, istinoljubivi da su oni, oni koji su ustrajni u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'la da su oni koji žetuju svoj metak za Allahu subhanahu wa ta'la i da su to oni koji posebno traže oprosta u, sve, u pratsko zori, dakle pred zorom. Na drugoj strani, osobina loših ljudi, jeste da gube i strpljenje, da nisu strpljivi, da žure svojstva na je žurba, lažu, nisu u strani, ako i je krenu, jedan naprijed, 20 nezad, jeli, ništa, škrti su, ne udjeljuju od svoga imetka, škrti su, jeli, i ne traže oprosta, počesto se znaju uzahvaliti i reći da su zadovoljni zado, da su zadovoljni svojim stanjem a od ovih osobina spomenutih je naj treća koja ako ona bude biće sve ne spomenuta iskrivo asabr za to je spomenuta prva asabirin ako čovjek bude strpliv i bit će ustrajen ako bude strpliovala ustaće u letru pred zoru, pa će klanjati naći namazi i tražit Ako bude strpljiv, ime tako potreban, ali da će od svoga jeli I slično. Dakle, osobina kojom se trebamo jeli doista pozabaviti i nastojati kod sebe izgrati, jeste, dakle, strpljivost. Halalte, što sam odužio, šalohu tala, nam se da smo se okoristili. Subhanakullahu, muhamdu, kašadu, daji ilahi, daji, daji, daji, daji, daji, daji,